ياقوم رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يذلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikbatul Minat Tarikh dan kita masih ada pembahasan Khilafah Amirul Mu'minin Uthman bin Affan kekhilafahan Amirul Mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu an sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara fitnah yang dialamatkan kepada Utsman bin Affan ada 13 fitnah. 1 sampai 12 sudah kita jelaskan, tinggal fitnah yang terakhir yaitu al-makhduts tsalitsasyr, tuduhan yang ke-13. Radd al-Hakam wa fatna fahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dianggap merupakan celaan Utsman bin Affan adalah Utsman telah mengembalikan al-Hakam yang mana al-Hakam ini dulu diasingkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengasingkan al-hakam, tapi zaman Utsman diembalikan al-hakam. Wahdiin fariyayyaru tualihamin salatiati auzur. Tuduhan ini bisa dibantah dengan tiga hal. Yang pertama, anhalam tasbudwalah surafis anatinsohi. Riwayat yang mengatakan bahwa Utsman mengembalikan al-hakam dari pengasingannya. Yang diasihkan Rasulullah, riwayat ini tidak tetap, tidak sah, tidak sahih, tidak, sah, tidak dikenal. Pertama dari segi sana peristiwa ini tidak benar, Utsman tidak melakukannya. Dan yang kedua, yang kedua, Alhamdulillah min muslimat al-falah. Wa kana minatul akhawatul akhawu maskanuhum maka. Yang kedua. Nah, dan yang kedua, al-hakam ini termasuk orang yang masuk Islam ketika satu makkah. Orang yang masuk Islam ketika apa? Satu makkah. Wa kana minatul akhok ini termasuk orang-orang yang dibebaskan, yang yang tidak dihukum, karena masuk Islam itu sudah dibebaskan tulakok. Rasulullah ketika masuk kota Makkah, Rasulullah mengatakan, pergilah kalian, bebas. Artinya tidak ada hukuman untuk kalian. Seperti perkataan. Nabi Yusuf kepada siapa? Saudara. Saudaranya harus memaafkan mereka. Mereka masuk Islam dia sudah dimaafkan sama Nabi. Jadi ini termasuk orang yang seperti itu dimaafkan karena masuk Islam. Sedangkan atul At lako orang-orang yang dibebaskan pada waktu itu, hidupnya di mana? Maka Madinah. Di Mekah. Walam ya isu fil madina. Dan tidak mungkin Al-Hakam ini tinggal di Madinah, di dia masuk Islamnya saja ketika Fatuma. Fa kayfa yaqfihi an-nabi madinah bagaimana Nabi mengasingkan Al-Hakam dari Madinah padahal Al-Hakam sendiri tidak pernah tinggal di Madinah. Kemudian masa Islamnya baru Fatuma dan kita tahu cara Fatuma dengan wafatnya Rasulullah tidak terlalu jauh. Wa huwa laysa min ahliha aslan. Dan Al Hakam bukan penduduk Medina. Bagaimana dikatakan Al Hakam diasingkan nabi dari Medina? Kita ya. Ya ketiga, an-nafi'u al malum min syariatina akshahu sana lizani ghair musnad. Pandangan yang ketiga, masa pengasingan, pengasingan, yaitu masa di orang yang diasingkan dibuang, menurut syariat Islam paling paling no, paling lama itu satu bagi orang yang melakukan zina khairuhuson zina khairuhuson itu pelaku zina yang belum menikah masih judaka belum nikah, terus zina terus ada saksi yang menyaksikannya dan terbukti melakukan zina dicambuk berapa kali Azani, wazani, azaniyah, wazani, fadlihukulah wajib minyuma. Mi ada jadid. Jambu berapa kali? Seratus kali. Laki-laki, perempuan berzina, laki-laki berzina yang belum menikah dua-duanya dicambuk seratus kali dan diasingkan dalam hajat. Lah ini berapa tahun tadi? Setahun. Ya. Setahun. Sedangkan anggaplah nih, anggaplah benar bener jadi melakukan dos anggaplah loh ya, berarti kan nggak benar. Ya belum benar anggaplah. Jadi itu benar-benar diajarkan oleh Nabi. Terus berapa tahun dengan pemerintahan Utsman bin Affan? Bang setelah pemerintahan Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar, terus ada Utsman. Jauh apa tidak? Jauh. Seandainya toh benar-benar diajarkan, ya memang sudah selesai waktu. Jadi kami ya, itu maksudnya. Walamu ulam fizaril fizarilat tabarakatallah an nawakanafyan madal khaya tidak ada dalam syariat Allah pengasingan itu selama-lamanya tidak. Wa ayuzan bin halel dari ista'hiq bil insan an jin fadl dan dosa yang mana yang menyebabkan orang itu harus diasingkan selama-lamanya? Pernafian uku baton takziria atau menelah hakim dan diasingkan atau diasingkan itu termasuk hukuman takziria, hukuman yang berdasarkan ketetapan al hakim pemimpin kaum muslimin. Falafarut na anan nabi yasiilan nafah hubastamar roman pinfikhayat dan nabi tuma fikilamati abibagarwa umar tuma ajau usman, walaikin ba'da'atar min khumsa ashro sana Ya. Jadi Mengasingkan seseorang Itu adalah Hukuman yang tak ziriyah ta ziriya itu berdasarkan keputusan hakim Hakim pemerintahan kaum Muslimin. Anggaplah Nabi itu benar-benar mengasingkan Al-Hakam Wasamara dan Tuhan biasa terus Terasingkan di seluruh zaman Nabi Kemudian di pemerintahan Abu Bakar Dan Umar Kemudian Saya ingat itu, itu betul. Karena, gini Pak ya, di dalam hukum Islam itu ada dua. Ada had, ada takzir. Sudah saya pernah sampaikan belum? Belum. Had, had adalah hukuman hukubata, hukubatun syar'iyyatun muqaddarotun di dalam kitab dan sunnah. Had itu adalah hukuman syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Itu had. Orang Mencuri potong tangan, berzinah diraja, berzina dicampur seratus kali. Orang minuman kera dicampur campur empat puluh kali. Orang menuduh tanpa bukti, lapan puluh kali campurkan. Ini namanya hat. Para genteks ada nahan yang jelas mengaturnya. Jadi, Mami, itu namanya hat. Tetapi dalam Islam ada takzir. Apa takzir itu? Hukuman syari tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi keputusannya dikembalikan kepada hakim Muslim pemimpin kaum Muslimin yang sah itu boleh. Nabi di sini adalah tak ziria. Ya. Jadi kalau memang ada masyarakat yang menyebabkan dia harus dikembalikan, ia ya boleh saja. Posisi Ustman sebagai apa? Khalifah. Bisa dibahan mas saya nah, contoh. Di zaman Abu, di zaman Umar bin Khattab, Umar sudah saya sampaikan. Di zaman Umar bin Khattab ini uh, menambah. Jadi zamannya Nabi orang minuman keras dicambuk 40 kali. Di zamannya Abu Bakar dicambuk 40 kali. Di zamannya Umar dicambuk 80 lah kali. Gak ada yang protes kepada siapa? Umar bin Khattab. Kan gitu kan kemarin saya ceritakan. Sedangkan Utsman ini nambah azan dua. Akhirnya satu jadi apa? Dua itu sejadikan alasan untuk menjatuhkan Utsman. Kemarin kan saya jelaskan itu. Majalnya Umar nambah berapa kali mereka? Empat puluh kali. Maka dijelaskan para ulama. Empat puluh adat. Empat puluh. Gakziir. Karena masalahnya sudah berubah. Orang gampang minuman keras makanya haknya memang 40 Tapi takzir takzir itu hukuman yang berdasarkan keputusan apa? Pemimpin karena ada masalah tertentu maka boleh. Ya. Nah, di posisi khalifah Utsman anggaplah benar-benar Rasulullah itu mengasingkan orang tersebut, tapi Utsman menganggap ada masalah dikembalikan. Tidak ada masalah. Bisa dibami ya. Jadi cara bantah. Satu, riwayat ini tidak ada Tidak sosial, tidak dikenal Kedua Anggaplah bahwa orang ini benar-benar Diasingkan di zaman Nabi Maka bisa dijawab Hukuman apa? Kok pengansingannya itu lama sekali? Jadi bagaimana ya? Padahal masanya Rasulullah sampai siapa? Utsman sangat jauh Sangat jauh padahal pengasingan tadi berapa tahun? Kemudian yang ketiga, ini dilakukan oleh Usman berdasarkan takzir da dan seterusnya. Ainal baksohuna, terus apa masalahnya di sini? Ada il-sokat wa'iyah dalam tasir, ini anggaplah ini syofi dan tidak syofi. Tumma'inan nabiya kogila syafa'at ta'udman fi abdillah ibn Sa'ad bin Abisara. Rasulullah saja pernah menerima syafa'at Usman bin Affan kepada Abdul bin Abisa'at Abdul bin Saad bin Abi Sarah. Masih ingat? Abdul bin Saad bin Abi Sarah. Tanya saya ingat. Siapa dia? itu jadi dia, dia. Rasulullah pernah menerima syafaatnya Utsman bin Affan untuk Abdul bin Saad bin Abi Sarah. Lupa ya, sampai. Sudah saya jelaskan. Jadi pada waktu itu Rasulullah saw mengatakan kalau ketemu ini bunuh, kalau ketemu ini bunuh, kalau ketemu, ketemu ini bunuh kan, gitu kan? Terutama di antara yang termasuk daftar itu adalah Abuw bin Saad bin Abi Syarh, termasuk terdakta yang harus dibunuh. Jadi, ini kerabatnya Utsman. Perhatikan, kerabatnya apa? Utsman. Kenapa dia disuruh bunuh sama Nabi? Karena Abuw bin Saad bin Abi Syarh ini dulu masuk Islam, hijrah ke Madinah terus murtad, balik ke Mekah Masih ingat saya ceritakan ini? Kemudian Nabi mengatakan kalau ketemu pun. Maka utusan biapa mencari Abdul Wali, cari bekal tangannya di serang kenabi, bertobatlah beta kepada kenabi. Ketika ya, Abdul bila bisar datang kepada Nabi minta maaf, kaki ikut bersama Nabi. Tak nah, mati berpaling darinya. Melihat keadaan seperti itu, maka Utsman datang kepada Nabi ya Rasulullah qab tauba Ya Rasulullah telah tobat ya Rasulullah. Berkenankan tobat. Maka Rasulullah akhirnya menerima tobatnya dan nanti ketika perang di zamannya Uthman bin Affan, dia ini menjadi pemimpin pasukan menaklukkan Afrika Utara. sudah saya jelaskan. Afrika Utara melawan uh, raja barbar yang memakai kuda non Arab. Kemarin saya jelaskan. Saya tanya, masih ingat apa? pak? Tak hilang, tak ingat tak masih ingat, kan? Masih kan kan? dan Abu bin Abi Sar Sa ini masuk Islam dan terbukti bahwa Islamnya sangat sangat kuat dan terbukti Islamnya membawa kemaslahatan mampu menaklukkan Afrika? Ya, mudah. Jadi sebagaimana dahulu Rasulullah menerima syafaatnya Utsman. Tapi ya, jadi. Seandainya benar loh ini, saya benar, maka al, -Hakam, al -Hakam diberi diberisfat sama siapa? Utsman bin Safa bagaikan akwat irta wa la shaka an lam yati bi jurmin adham hada fa kayfa yusamihu an-nabiy da ka wa la jadi intinya 13 tuduhan-tuduhan ini dijawab semuanya dan tuduhan-tuduhan ini tidak bisa menjadikan uthman bin affan untuk dijatuhkan Nah, di sini disimpulkan sama pengarang kita. Disimpulkan bahwa di antara tiga belas tuduhan itu dikelompokkan menjadi empat. Tuduhan-tuduhan sebanyak tiga belas itu diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama perkara justah. Ini poin nomor dua. Poin nomor, nomor dua itu apa? Coba kita satu persatu biar. Di sana ada poin-poin yang jadi satu, dua, tiga, empat, lima sampai tiga belas ini diklasifikasikan sama penulis kitab ini menjadi empat. Yang pertama perkara yang dusta, tidak layak untuk dijadikan tuduhan, karena itu peristiwa dusta. Nah, itu adalah yang nomor dua. Nah, yang nomor dua apa saja? Apa? <tuh> ah, pengasingan Abu Dar, itu dusta, tidak pernah dilakukan oleh. Ustman. Uh, Kemudian yang nomor tiga apa? Hmm? Iya, dikatakan bahwa Rasulullah memberikan seperlima dari harta rampasan kepada al ya Ini bohong, dusta. Kemudian yang nomor lima juga dusta. Nomor lima? Iya, dikatakan bahwa Ustman sampai khusus beliau apa? keluar kemarin. Kemudian nomor 13, yakni ini tadi mengembalikan akar dari pengasingan. Ini semuanya dusta. Terus poin yang nomor dua, tuduhan itu justru kebaikannya Utsman. Tuduhan yang dianggap itu kejelekan Utsman, justru itu kebaikan Utsman. Poin nomor berapa? Poin nomor 4. Bahwa Kejelekan, apa? Ustman. Karena justru ini termasuk keutamaan Ustman, karena Ustman ingin apa? Mengumpulkan musafir menjadi satu. Kemudian yang termasuk kebaikannya Ustman, yang dianggap kejelekannya Ustman, poin nomor 8, apa itu? Tidak perang, tidak ikut perang, bajar. Ketika ikut sertaan Ustman dalam perang. Badar dianggap telaan bagi Utsman, padahal justru itu menunjukkan kemuliaan Utsman. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, "Utsman, kamu enggak usah ikut perang. Kamu jaga saja istrimu, karena istrimu lagi sakit keras." Dan setelah itu, ketika selesai perang Badar, Rasulullah memberikan buah nima, rampasan perang kepada siapa? Utsman, karena dianggap ikut perang. Berarti kan menunjukkan kemuliaan. Pertama enggak ikut perang tapi dianggap ikut. Perang. Dan yang menyuruh dia enggak usah ikut perang siapa? Rasul, apa kemuliaan. Oh, kayak itu pernah kok dapat pahala perang, kan gitu, kemuliaan. Terus poin nomor 10 yaitu apa kemarin? Apa? Tidak hadir pada bayat Ridwan. Dan kemarin sudah saya ceritakan, justru bayat Ridwan itu terjadi karena apa? Membela Uthman. Karena Uthman berangkat kemana? Ke Mekkah. Dibunuh oleh orang Murex. Mak Rasul membelah jarahnya Utsman. Kemudian Rasulullah membuat bayi antiriduan untuk setia membela jarahnya Utsman. para sahabat membayar. Bahkan Rasul mengatakan apa pun tangannya Utsman ini adalah tangannya Utsman. Rasul memakai tangannya sendiri mewakili Utsman. Satu bayi antiriduan aja justru karena membela Utsman. Kedua, Rasulullah mewakili Utsman dengan Tangannya sejuk luar biasa. Justru itu merupakan kebolehan Ustman. Poin yang ketiga, istihad. Halal yang dianggap celakan bagi Ustman padahal itu merupakan istihadnya Umar. Dan kita tahu pendapatnya Khalifah wajib kita taati. Istihadnya. Mana jalannya? Alaikum bisunnatil khulafah al-Rashidin al-Mahdi'in. Pegangkan pula ajaranku dan ajaran sahabatku, Khulafah al-Rashidin termasuk khulafah al-Rashidin. Usman. Mana saja nomor pertama. Apa itu? Beliau dianggap nepotisme. Kerana itu kan. Padahal kemarin saya terang, saya terangkan. Kenapa Utsman memilih orang-orang yang itu menjadi... Rabannya karena memang orangnya mampu, karenanya saya jelaskan. Bahkan si budaya ini yang mengatakan bahwa keluarga Bani Umayyah adalah pemimpin yang handal politikus yang ulung, ahli strategi, ahli memimpin umat dan pos-pos penting yang diperdayakan Utsman bin Affan kepada Bani Umayyah ini dulu ketika Rasulullah masih hidup itu Rasulullah sudah banyak menunjuk Bani Umayyah bisa dipahami maksudnya, meskipun orangnya beda ya, bani Umayyah ditunjuk tunjuk rasulullah itu berbeda dengan bani Umayyah ditunjuk Utsman, tetapi di sini subtansinya adalah rasulullah mempertayakan kepemimpinan pada waktu itu ke beberapa orang apa, orang-orang dari bani Umayyah. Dan itu dilakukan Utsman, apa salahnya? dan orangnya mampu, terberhasil, Rasul uh, Utsman mengangkat muallim wow, ya, berhasil, sangat kuat, Utsman menunjuk Abu Wahbi Sa saat bila besar dan berhasil menaklukkan Afrika Utara. Jadi ini ini istiadat beliau karena memang orangnya mampu maka dia dan itu tidak salah ini istiadat yang benar. Karena Nabi pun melakukan itu. Rasulullah menuju Muawiyah, Rasulullah menuju Abu Sufyan, Rasulullah menuju Yazid. Itu semua para umayyad dituju di zaman Rasulullah SAW. Terus nomor tujuh nombor enam apa? Itu? Penambahlah dikritik tuh kan gara-gara penambahan lahan untuk kuda itu kan semakin luas kan gitu kan dijawab sama Usman ini orang Muslim sudah banyak oh teman orang bayar zakat juga banyak orang yang bayar zakat perternakan juga semakin banyak nggak mungkin khima atau apa ternama, namanya lahannya oh, bang iya itu dikatakan sempit eh, harus dikit nggak eh, mungkin dong oh, semakin banyak Kebalaannya jadi cipur Itu istihad. Tapi istihan yang benar apa ini? Benar. Seandainya salah pun. Tak boleh wong istihan. Tak boleh dilanggar. Tak boleh diperuntah wong istihan. Yang pemimpin. Apalagi kalau istihan yang yang benar. Terus nomor tujuh apa? Tidak mengkosor. Solat ketika beliau syafar di kota. Maka, ini pun istihan Dan itu pun beliau mentakwilnya Apa takwilnya? Beliau karena menikah dengan orang Maka wanita Maka Berarti dia punya rumah di Maka Maka beliau tidak menganggap ini satu. Kedua, pada waktu itu kan haji Banyak orang yang masuk Islam Datang dari tempat-tempat yang jauh Usman bin Affan ingin orang inginnya mengajari orang sholat Kalau seandainya Usman pada waktu itu sholat waraka Kawatir orang yang baru datang dari tempat-tempat Jauh, orang-orang badui menganggap bahwa sholat sunggur cuma Dua orang Ada Ada Terus Terutama sebelah Apa? Tidak mengkintas Ubayjila bin Umar bin Umar sudah Saya ceritakan Pada yang lebar itu kan ya Karena membunuh Urmuzah Terus membunuh Anaknya Abu Lu'al lu ah. Kemudian membunuh Siapa kemarin? Orang Nasrani itu binah, ya kan? Terus yang nomor 12, menambah azan ini diahtnya Utsman dan ketika Utsman menambah ini tidak satu pun sahabat yang menolak Utsman bin Affan. Tidak Abu Bakar Siddiq, tidak Abu Rahman bin Auf, tidak Thalhah bin Ubaidillah, tidak Zubair bin Awwam, semuanya sami'na wa ata. Nah, pasal di dalamnya ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi ada dua itu bukan fitnah. Itu sunnahnya Usman bin Affa. Tetapi ya memang bukan seperti yang di tempat kita itu. Ajar dua sekarang ada, terus jarak lima menit ada lagi bukan seperti itu. Ada di Medina, di Riyadh pun sampai sekarang masih ada dua, dua kali. Tapi ada yang pertama kurang lebih jam sepuluh gitu. Ada dua ada tapi yo ya, gak gak gak langsung double seperti di tempat kita. Kalau memang ada dua monggo tapi ya yang cepet, sekalian yang seperti usman tidak gitu loh. Jadi ada yang pertama itu pada jam sepuluh supaya orang oh sudah waktunya mandi gitu. Ini sudah waktunya harus berangkat ke majic. Ya. Kalau mau nihil seperti usman tidak masalah tapi yo ya, sekalian jangan yang tangguh tangguh. Terus yang nomor yang soalnya terakhir memang benar-benar salah Jadi diantara 13 tuduhan ini ya Empat hal itu dusta, Tiga hal justru kebaikannya Utsman. Kemudian lima hal itu isiannya Utsman, Dan itu isian yang benar Dan dibenarkan seandainya salah pun tidak apa-apa Itu isian Dan hanya satu tuduhan itu yang memang benar-benar Utsman itu salah apa itu? Beliau pernah lari dari perang. Ugh dan itu pun Allah turunkan ayat. Apa yang tidak bunyinya jebal? Allah maafkan apa tidak? Allah maafkan jadi tuh tiga hanya usman bin afan. Banyak sahabat. Jadi memang kondisinya itu kemarin sudah saya jelaskan belum itu. Ucak kacir kaum muslimin dihantam dari dari belakang. Karena yang atas kan sudah turun kan itu kan. Belakang oleh bin Walid terus dikecambur sampai ada. Yaman terbunuh, ada buddhaifah dari Yaman Bapaknya sohabat terbunuh Dibunuh siapa? Sohabat sendiri Saking paniknya, sahabat bunuh-bunuh Kocar kajar, enggak karu-karuan, apalagi Dikatakan Rasulullah telah Wafat, Rasulullah Muhammad mati Muhammad mati, karena orang kafir Berhasil membunuh seseorang yang Wajahnya mirip Nabi, ganteng-ganteng Siapa namanya? Mus'abdin Umair Mus'ab bin Umar berhasil dibunuh. Setelah berhasil membunuh Mus'ab, orang yang membunuh Mus'ab ini berkata, Muhammad mati, Muhammad mati. Padahal dia membunuh Mus'ab, bukan membunuh Rasulullah. Dan memang Mus'ab ini terubawan, nyanteng orang yang mirip Rasulullah. Dibunuh. Ya. Dan itu Allah sudah memaafkannya. Ini dalam berapa itu? Sembilan. Coba nomor sembilan. mana ini? Ayatnya berbunyi bagaimana yang memaafkan itu. Ayat. Ah, Innal ladzina tawallu minkum yawmal taqul jama'ani inna syaiton syaithan bi ba'di ma qadahu walakad afallahu anhum tapi Allah memaafkan mereka semua. Innallaha ghafurur khalim. Memang Allah saja yang memaafkannya. Dan itu tergelar dengan kebaikan-kebaikan sahabat -kebaikan Utsman yang lain. Selesai. Jadi tujuan-tujuan itu terbantah. Nah sekarang kita pindah bah, kita sekarang adalah al-mubhas as-sadis pembahasan yang keenam makal Uthman bin Affan uh, terbunuhnya Uthman bin Affan ini Puncak akumulasi dari demonstrasi demonstrasi itu, mereka menuntut menuntut, menfitnah menfitnah, memberi tuduhan tuduhan dusta. Puncak dari itu semuanya pembunuhan Uthman bin Affan. Bagaimana ceritanya? Simak. Badan kusiran hadir umur Allah Uthman koroja unasumin ahil Basra, wa unasumin ahil Kufa, wa unasumin ahli Misr, Irad Madinah, Fisran al Qamis al min hijran Nabi Sallallahu Sallam. Setelah tersebar fitnah-fitnah 13 ini digoreng oleh orang-orang yang tidak senang Islam 13 itu dua tadi dipukup di panas-panas itu ke seluruh penjuru-penjuru negeri -penjuru Islam ya Utsman ini tidak senang sama Sahabat. Utsman telah memukuli Abu Abu Abu bin Mas'ud Usman telah uh, mengasingkan uh, apa tadi? Abu uh, Abu Dhar Utsman bin Affan nepotisme Utsman bin Affan ini telah tak ikut perang ini, tak ikut perang itu, tak ikut bacaori itu, tak ikut ini dia ni tak berhak jadi kolem. ini dicemar di mana-mana di dan tidak ada satupun yang ikut demonstrasi ini ahli Mekah dan ahli Madinah orang-orang jahat orang-orang yang kasar yang datang dari negeri Kufa. Kufa itu mana? Irak dari Basrah. Basrah itu mana? Irak dan dari Mesir. Tiga. Dari Kufa datang dari Mesir datang dari Basrah datang dan tidak ada satupun di antara manusia yang mendemo dari daftar itu suhabat Nabi tidak ada, tidak ada satupun di antara mereka. Pada waktu ketika mereka datang, itu mereka itu datang semuanya ke Madinah pada tahun 35 hijriah. Mereka menampakkan bahwa mereka itu ingin haji. Karena memang pajak. Uh, bulan terciha suku rombongan banyak ini mengira orang-orang mengira ini mau haji padahal mereka enggak pura-pura haji padahal mereka lari ke Medina sedangkan haji ke mana ke Mekah sedangkan penduduk Medina sahabat-sahabat itu haji sahabat-sahabat senior itu haji karena bulan haji sahabat-sahabat yang di Medina itu berangkat apa ke mana ke Mekah untuk haji dan kita tahu posisi Posisinya Madinah itu ada di sebelah utara, sedangkan Mesir ada di utara. Jadi ketika Sahabat senior berangkat ke, berangkat ke Mekah Haji, berarti berangkat ke selatan. Kan gitu kan? Ini dari utara, ini dari barat, dari, dari timur ya, dari barat, dari Kufa, dari Mesir berangkat, otomatis Sahabat senior sudah berangkat ke mana? Ke Mekah. Di pada waktu itu di Madinah tinggalah Sahabat, anak-anaknya Sahabat seperti Abu Uba bin Zubair, seperti Hasan, seperti Husain, seperti gitu yang kecil-kecil. Ya bukan kecil sih ya. Ya maksudnya bukan yang senior gitu. Masih remaja-remaja gitu. Karena yang senior-senior itu berangkat haji. Dan pada waktu itu sahabat-sahabat sudah banyak yang hijrah ke mana-mana. Menyebarkan ilmu kan gitu kan? Abu Uba bin Mas'ud ke Kufah, Bilal ke Syam, jadi sahabat-sahabat yang dulu itu perang bader, perang hukus sudah jarang yang tinggal di mana? Karena memang ditugas sih, datang ke sana, jadi da'i datang ke sana. Jadi memang tidak banyak pada waktu itu yang senior dan banyak yang keluar, banyak yang jihad. Dan banyak yang jihad, zaman-zaman kenapa -zaman itu Pak? Jihad itu sampai ke mana? Ke Azerbaijan. Jadi sahabat, kacau yang jihad ada yang apa? Haji ada yang diutus ke mana-mana untuk menyebarkan ilmu. Nah ini dimanfaatkan sama orang-orang demonstran ini berangkatlah. Pas di apa? Pas ditunggu-tunggu event haji berangkat orang. Waktu lipat fi'ak para ulama berselisih terang mendapat jumlah demonstran ini. Kilaan al Fani min ahli misor al Fani min al Kubba al Fani min al Bakra. Ya dikatakan dalam riwayat 2,000 dari penduduk Mesir, 2,000 dari penduduk Kufa, 2,000 dari penduduk Basrah. Fakih Alainal Pul Al Fani ada juga yang mengatakan semuanya itu 2,000. Ada yang mengatakan ya totalnya enggak akan lebih dari 6,000. Para ulama perselisih pendapat ada yang mengatakan 6,000 ya 6,000 ada yang mengatakan 2000 itu setiap setiap, setiap, setiap, setiap, setiap kota setiap negeri itu kufar, Basra dan Mesir ada yang mengatakan jumlah keseluruhan jadi riwayatnya tidak ada yang yang yang, yang pasti tidak ada tapi intinya banyak lah. intinya banyak dahulu madinata rasulillah s.a.w. mereka merangsak masuk ke kota madinata wakana ulaikal komin fursani koba ilihin dan mereka adalah para penang yang ulung para pendekarnya kaumnya. Orang-orang yang kepuda di kaumnya. Jauri ya, Azbi mereka datang karena ingin mengkudeta Utsman bin Affan. Imma bil tahjid bisa jadi dengan ancaman wa imma bil quwah bisa jadi dengan rampasan. Maksa untuk lere, untuk berhenti. Ya, pertama diancam atau bisa jadi langsung tindakan. Waqar bait Utsman bin Affan di awal kepemimpinannya, qada Ngepung rumahnya khalifah Daud Semoga Allah memburukkan mereka semuanya. Mereka terlalu ngepung rumahnya Ustman bin Affan pada akhir bulan Julai. Wa amaruhu an yaklak nafsal min al Koliba. Mereka menyuarakan yell yell. Ya. Turun turun turun gitu kalau bahasa sekarang. Disingkir turun dari apa? Wastamar Rukisan ila Samir asyar min zil hijjah Abdul Qajah Abdul Hijjah Berarti kan akhir-akhir Abdul -akhir Qajah Berarti memang menjelang waktu apa? Haji Dan pengepungan ini Sampai 18 Abdul Hijjah berarti 5 hari setelah prosesi Haji Iya? terakhir kan tanggal 13 Wa wa yauma khalifah pada 18 Muharram ialah kematian Utsman bin Affan. Wa ila inal khisari tamaru arba'in yawman sabaq mengatakan pengepungan selama 40 hari Lama uzir Utsmanu fi bayti murni aminas salati bal ma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung dan dihalang-halangi dari salat. Enggak boleh salat gara-gara pada khalifah. Khalifah yang seharusnya mimami surah dicekat dikepung enggak boleh keluar. Bahkan beliau dihalangi dari minum air. Tidak bisa minum air. Kan? Zaman dulu tidak seperti sekarang. Kalau oh, sekarang saja kalau kita tidak beli air di luar, tidak bisa masuk rumah kita. Itu sekarang. Apalagi zaman itu. Ya, pagi dan gersang. Terus dihalangi dari minum. Dihalangi dari sholat. Bahkan pada waktu itu yang mengimali sholat di masjid adalah para pemimpin demonstran orang-orang rusak itu. Yang mengklaim dirinya itu lillah untuk Allah Subhanahu SWT. Menegakkan kalimat Allah, mencopot khalifah dan menegakkan khilafah yang benar-benar islami. Siar mereka islam. Bahkan mereka menganggap mereka itu berjuang untuk islam. Ya, Hatta inna Ubaidah ibni Aziz ibn Kiyar dakwala al-Fanfaqala Sampai ada orang namanya Ubaidah bin Adi bin Fiyad datang masuk ke rumah Uthman dan berkata, Yusalli bin Narasi Imam Fitnah telah mengimami manusia. Pemimpin-pemimpin fitnah, pemimpin-pemimpin demonstra, pemimpin-pemimpin yang rusak. Apa yang harus anda perintahkan kepada kami, wahai khalifah? As-solat waqtan ma'ya malun nas wa ida asfan al-nas waqtin ma'ahu faida asrau fustanik isaatul solat adalah terbaik-baik yang dilakukan manusia. Jika mereka baik solatnya maka perbaiki maka berbuat baiklah bersama mereka. Tapi jika mereka perlaku jelek maka tinggalkanlah kejelekan mereka. Tetap disuruh solat jamaah. Jadi juga dalil bahwa tidak boleh meninggalkan solat jamaah dengan dalil karena di masjidnya ada bid'ah. Termasuk bid'ah adalah tidak sholat jama'ah karena beralasan ada bid'ah. Nah, jadi, tetap meskipun sampai menganggap di masjid itu ada bid'ahnya, selama tidak sampai langsung merusak intinya sholat, tetap kita harus sholat apa? Berjamah indah, sholat dan jama'ah. Pakal itu yang memimpin siapa? Orang-orang jahat orang musa itu, tapi manakala uh, sholatnya itu sah dan terpisum sholat jamaah zaman Utsman bin Affan. Waktu dah alabah al Rasulillah baidah Utsman pulum yuridur dan para sahabat langsung berdatangan rumahnya Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat yang terkisa, yang tak haji, yang tidak jihad, malah sahabat-sahabat senior jihad keluar kota Medina sampai di perbatasan negeri di kafir, sampai perbatasan Rusia itu. Sahabat-sahabat diriannya, -sahabat terus ada yang haji. Lain ya, ya, ya. kali yang beberapa saja. anak-anaknya sahabat ini, ini ada di mana? Di Madinah. Mereka langsung masuk ke rumahnya Ustman membawa perjan perjan mereka melindungi Khalifah. Bahkan bin Asyirin lagi, lantas seingat ribet ini termasuk para sahabat yang terkenal ikut andil berusaha membela Ustman bin Affan pada waktu itu Hasan bin Ali, Hasan anaknya. Ini saya itu nggak masuk. Apa yang dilakukan oleh orang hi'ah itu lho kok. Menuduh Utsman yang macam-macam. Meliharkan -macam. ini lho. Melindungi siapa? Utsman Walau Hussain bin Ali. Termasuk Hussain bin. Dua-dua anaknya Ali ini langsung membawa pedang. Mengurut pedangnya. Langsung mengawal khalifah pada waktu itu. Dan dua orang ini miru bapaknya. Tidak takut matanya manusia. Dalam sejarah Ali itu tidak pernah perang Tidak tahu. Tak pernah tanding satu lawan satu terus ali kahalend tak pernah. Ali ini kalau perang ini perang patri perang apa kan ada Mubarokzah pun. itu kan tanding satu lawan satu sebelum perang kan gitu dulu itu. Ali kalau sudah maju itu dia ngomong di depan musuh-musuh Islam. Ali ngomong anak anak lari sementni umi Haydal kalayu sivil koba di Aku adalah anak yang ibu dendamku menamai pusinga Haidar. Makanya orang sih akan senang nama Haidar-Haidar. Ya karena memang itu memang julukannya Ali itu Haidar. Haidar artinya apa? Singa. Ana allazi sammatni ummi bi Aku adalah seorang anak yang dijuluki oleh ibundaku seperti singa. Kallayuzi bil wabaati fid dura. Akulah macan yang mengau di hutan belantara. Sebelum perang ngomong gitu deh. Itu musulnya royo agak lebih. Terus awak muay, awak muay. Gitu. Karena pasti kalah kalau sama. Dibantil sama. Pendekat. Makanya anaknya ini mewarisi. Keberanian bapaknya. Makanya dia datang ke rumahnya Usman bin Afan. Membe up, membela Usman bin Afan. Menggunuskan pedang-pedang mereka. Hasan sama siapa tadi. Makanya tidak masalah kalau orang sikap kecil sama Usman. Oh mereka saling mencintai seperti ini. Ya. Kalau seandainya Ali ini seperti anggapannya orang Syiah sakit hati karena yang kok tidak dijadikan khalifah, dia jadikan khalifah Abu Utsman. Seandainya sakit hati, benar-benar sakit hati seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, ngapain anak Hussein membelaan? Kan semampu saja sekali ini setelah itu kan bapak, aku. kan gitu kan? Kan ada sahabat terus ambisi jadi enggak ada, suka berdeanda yang ambisi jadi khalifah baru. Semuanya takut, tapi karena ini perjuangan Islam dan Arab, ada yang memegangnya. Maka ketika dibayarkan, itu sudah sambil nawaton. Kalian, karenanya Hasan Hussein masuk ke rumahnya Ustman. Tidak cukup sampai itu, termasuk Abu Bin Zuber. Tahu Abu Bin Zuber? Abu Bin Zuber itu anaknya Zuber bin Awa. Itu pendekar luar biasa itu pendekarnya Abu Bin Zuber itu. Ya, Abu bin Zubair ini dulu waktu ini bayi yang pertama kali lahir di Madinah setelah hijrah. Bapaknya namanya siapa Abu bin Zubair ini? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya istri namanya Asma. Asma putrinya Abu Bakar, Aisyah didikatkan ke Nabi, Asma didikatkan ke Zubair bin Awam. Asma nikah sama Zubair bin Awam punya nama Abdul. Abdul ini adalah bayi yang pertama kali lahir ketika Rasulullah sama ketika Rasulullah hijrah dari Sawapat ke Madinah. Asma sama Zubair punya anak namanya Abdul dibawa ke Nabi terus ditahnik sama Nabi. Nabi setahnik. Jadi makanan yang pertama kali masuk di mulutnya Abdul bin Zubair ini punyahan kurmanya Nabi, pemberani Abdul bin Zubair, seperti bapaknya. Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam itu kisananya Nabi. Karena Zubair bin Awam itu punya ibu namanya Sofia. Sofia itu bibinya eh Sofia itu bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaranya, saudari nya dua, saudari Abu, saudaranya Abu, Talib, Abu Lahab. Okay. Abdul Qolib, saudari nya Ulaa. Oke. Abu bin Zubair waktu kecil nih, waktu kecil Abu bin Zubair Rasulullah sudah sudah wafat pada waktu itu, tapi dia sohabat. Abu bin Zubair ini sohabat karena sempat berjumpa dengan Nabi waktu kecil. Nah, nanti di zamannya Umar Rukhantab, ini masih anak-anaknya. Main-main sama pemuda-pemuda lain. Main-main di jalan lah. Abdul bin zubair sama anak-anaknya sahabat yang lain, main-main. Ketika datang Umar Rukhantab, anak kecil ini lari semuanya. Anak-anak tidak -anak ada kan yang berani sama Umar. Anak kecil lari, Jokhulifo lari semuanya. Lah Abdul bin zubair ini tetap tidak lari dari tempatnya Tetap di jalan tersebut. Semuanya lari terpirit-pirit. Ketika Umar datang, dibanggil. Kenapa kamu enggak lari seperti teman-temanmu itu? Kenapa kamu di sini? Ya Amirul Mukminin, Sesungguhnya, Wahai Amirul Mukminin, Sesungguhnya jalan ini luas. Sehingga tidak perlu aku Meluaskannya untukmu. Apa maksudnya? Yang kedua, aku tidak memiliki dosa. Sehingga aku harus lari dari diriku. Bang. Ini kata Umar Makotop ni ini orang besar nantinya, dan terbukti. Dan sejak kecil selalu diajak perang sama siapa? Super bin Awam selalu diajak perang dia sejak kecil. Abdullah bin Eh, Lalu siapa? Super bin Awam. Dan nantinya Abdullah bin Super ini menguasai Hijaz. Dia nanti perang sama sama siapa? Sama Hajar bin Yusuf. Dan beliau dibunuh Hajar bin Yusuf. Abdul bin Zubair ini, nanti dibutuh aja bin Yusuf. Nah, itu tetap itu, masih nanti. lah Ini Abdul bin Zubair ini mendatangi rumahnya siapa? Usman. Pendekar. Abdul bin Zubair ini pendekar. Mendatangi rumahnya Usman. Termasuk juga Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah. Tahu Tolha bin Ubaidillah? Siapa Tolha bin Ubaidillah itu? Hah? la hawla wala quwwata illa billah. Siapa Turhabidilla? Siapa Turhabidilla? Anaknya Ubaidillah. Dan beliau itu adalah 10 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kecuali lu makan, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Turhabidilla, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Abu Baida Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sepuluh orang di calonan surga Di antaranya Tolha Nah Tolha ini punya anak Ini makanya saya katakan tadi Sahabat yang senior Banyak yang tidak Tidak apa? Tidak. tidak ada pada waktu itu Karena banyak jihad Banyak yang haji Yang asli ini Anak-anaknya ini, Abu bin Zuber Hasan, Hussain Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah Yang di jurubi Sejak Yang tukang sujud Saking orangnya yang luar biasa ini Muhammad bin Tolha ini Orang yang ahli ibadah. Wabidhu bin Umar, anaknya Umar. Tapi Wabidhu bin Umar ini bukan kecil. Wabidhu bin Umar ini karena tidak sama Nabi sudah awal, sudah dewasa, sudah periwatkan haji, sudah datang ke Nabi. Ya, jadi intinya pada waktu ini yang membela siapa tadi? Khususnya 25 adalah sahabat-sahabat senior. Karena yang sahabat-sahabat eh, senior, -sahabat karena yang senior haji atau jihad keluar negeri-negeri kaum muslimin sedangkan ini dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dari Basra, Mesir dan juga Kufah. Kemudian waktu saharu mereka berjaga. Saharunya enggak tidur, malam dia jaga terus. Saharu suyufahum fi wathi ulailakal buhar. Mereka berjaga sambil mengarahkan apa? pacang mereka, kepada para pemberontak. Alazin aratu qatl Utsman, yang mana mereka selalu merancang ingin membunuh Utsman. Karena semboyan mereka, turunkan khalifah, naik dia mengundurkan diri atau paksa. Itu semboyannya orang-orang. itu ja'at ummul mu'minin, kun datanglah ibunda kita. Sofia binti Huyai, Sofia istrinya Nabi datang. Masih hidup pada waktu itu Sofia. Beliau menunggangi apa? Bihol, Bihol itu campuran kelerjai menikah sama kuda. Jadi kalau kuda menikah sama, maksudnya kawin Pak, bukan menikah. Kalau kuda kawin sama kelerjai punya anak, namanya Bihol. Bihol itu nggak sih arti kenapa dia? Kelerja begitu ya? Tapi sebenarnya Bihol itu campuran antara kuda dan kelerja. Jadi naik, ketika beliau naik, ya kuda maulaha. Ina nak balikan ketemu Astar. Astar ini termasuk ketua demonstra. Orang-orang faksi orang jahat ini. Fato Rombawan Maka wajahnya bijoli dikepeleng sama Astar. Maka Sofia kembalikan aku, kembalikan aku. Sofia kembali enggak mau fitnah. Kemudian Usman Amrul Sofi ada digital. Para sahabat semakin banyak datang, ya ke rumah Usman bin Affan. Tetapi Usman melarang mereka untuk Menumpahkan darah, sarungkan pedang-pedang kalian Barinauja abidu an aladina joliti fa an Utsman al-Sarmin so min Abda'is sohaba pada waktu itu yang hadir membela Utsman bin Affan 700 anak-anaknya sohabat, anaknya loh ya, 700 anak-anak sohabat. Karena sahabat senior banyak yang sudah wafat atau sedang jihad di luar negeri atau apa tadi? berangkat haji yang ada ya anak-anak sahabat, dan selama ini Huzman menganggap dia ya, tidak ada masalah kan aman berjinakan di tengah tanggung sudah masuk Islam semua Pasro sudah lama masuk Islam Aba, Ufa sudah lama masuk Islam Mesir sudah lama masuk Islam jadi dianggap tidak mungkin ada mungkin ada kejahatan musuhnya jauh di negeri-negeri negeri yang jauh jadi ya santai aja ternyata ada yang berkhianat nah. mereka datang ke kota badinya Walakin yang lain selay sirullah ila anggaplah benar 700 itu anak-anak sahabat itu kumpul itu pun tidak sebanding dengan jumlah kaum demonstran yang 6000 tadi ya yang mana paling sedikit 2000 itu paling sedikit tak mungkin kurang dari itu jumlah demonstran bahkan dalam riwayat an Abdillah ini amr Sama Uthman ketika manusia mengepung beliau, aku bersalah Uthman. Aku berkata, Allah Dia berkata, Arzim alamuliman rohana leesam tanwaatillah kafaya duqasilah. Ya wajib bagi semua yang mendengar dan taat kepada aku untuk menahan pedang-pedang dan senjata mereka. Uthman ini melarang kaum muslim pembelanya ini menguruskan pedang. Sarukan pedang-pedang kalian. Jangan ya, boleh ada pertumpuan darah yang tidak boleh dapat pun ada. Bahkan pada waktu itu Zaid bin Tsabit masih hidup. Tahu Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit itu penulis wahyu. Yang mencatat wahyu. Termasuk yang ditunjuk oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, para pelapor pengamal, pengamal Quran banyak yang meninggal, Zaid bin Tsabit termasuk yang ditunjuk Abu Bakar untuk menulis Al-Qur'an. Lalu Zaid bin Sabit lihat bin Sabit datang dan berkata: Halil Ansor, Wahisman ini adalah orang-orang Ansor. Anak-anaknya Ansor datang. Insita kalau engkau mau mereka akan menjadi Ansorullah, pertolong Allah, sebagaimana dahulu menjadi Ansorullah zaman Rasulullah. Akan kami ajarkan Ansor yang kedua. Kata jawab Zaid bin Sabit. Akan tapi Usman mengatakan: Amma titalun fala Adapun perempuan darah tidak boleh terjadi. Utsman tidak memperbolehkan terjadinya pertumpahan darah. Daholah ibnu Umar ala Utsman dalam kondisi kritis seperti itu, genting seperti itu, Abu Wabid Umar masuk ke rumahnya Utsman. Kalah Utsman. Utsman berkata, Umar, Ya benar Umar untuk maya haula. Wahai putra Umar, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat itu, orang-orang demonstran -orang itu. Maka dijawab sama ibnu Umar yang puluh ha Wala taktul nafsaka ta. Wahai khalifah, wahai amirul kumini Mereka berkata, lepaskan jabatan itu Atau Engkau membunuh diri Tahu maksudnya ya? Jangan engkau membunuh diri Lepaskan, kamu bebas Atau kamu tetap jadi khalifah dan kami membunuh Gitu loh maksudnya Kalau ibn Umar Ida khalataha amukalladun Antahid dunia, wahai usman Wahai khalifah, wahai amirul kumini Sekiranya kau lepas jabatan khalifah itu Apakah diri, apakah anda ini Selama-lamanya hidup yuk dirinya -yuk Kata Usman, tidak Kata Abu Bukumar Kalau begitu jangan sesekali Engkau Menanggalkan pakaian yang sudah Allah Pakaikan untuk Jangan pernah lepaskan jabatan khalifah ini Kulama karimu karena sekiranya kalau engkau lepas jabatan ini, khalifah ini, dan engkau rela mengundurkan diri, demi Allah akan datang generasi-generasi berikutnya. Jika mereka enggak senang sama pemimpinnya, mereka akan kudeta dan akan memaksa. Kalau ini berhasil mengundurkan diri, maka pengunduran dirimu ini akan dilihat dan dicontoh oleh orang-orang sesudah. -orang Jangan pernah engkau menanggalkan pakaian yang Allah berikan kepada Maka Usman setuju dengan pendapatnya jabat. Uh, Abu Ubaid. Umar kata itu wasiatnya Nabi. Nanti ada, nanti ada ceritanya sendiri. Kulul bakalah uh, Usman diubahatli abidhi. Usmar berkata kepada budaknya, karena budaknya ikut di situ. Kuluman wado asila kaufawakur li bacil. Wahai budak budakku kalau kalian menurunkan senjata kalian, berarti kalian berzina. Tampaknya, ini budak mau membela tuannya. Memegang senjata, karena Utsman turunkan senjatamu kalau kalian ingin bersikap. Artinya kalau kalian menurunkan pedang, kalian atau mati saya berdikapan. Karena enggak mau terjadi pertumpahan darah. Wa ma'hadah fakwatumilla arba'atun shubani kuras mulat ta'ina bidjina. Meskipun Rasul, meskipun Utsman bin Affan melarang terjadinya pertumpahan darah, tapi mau enggak mau terjadi pertumpahan darah. Pada waktu itu empat pemuda Quraisy berlumuran darah, Hasan bin Ali, Pedangnya bercipta darah, karena membela Utsman. Orang-orang semakin merangsek. Abdul bin Zubair, ya. Mulan tahun bin Kimah, bercipta darah karena satukan pedang, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini nanti jadi khalifah. Luar biasa membela Utsman. Nanti dinasti Umayyah jadi dia Marwan bin Hakam. Muhammad bin Khatib. Muhammad bin Khatib berarti anaknya siapa? Khatib. Khatib ibunya Abi Balta. Ah. Tahu Khatib tidak? Khatib itu sahabat yang membocorkan rahasia itu. -itu. Masih ingat tidak? Terus dikejar Nabi, terus dikejar sama kutusannya Nabi. Masih ingat kan? Tapi di maafkan sama Nabi karena Khatib adalah orang yang pernah ikut perang. Tajar. Ini seperti yang saya katakan. Yang ikut hanya... Uh, seniornya senior, apa? Sohara. Sahabat. Sahabat-sahabat yang yang senior banyak yang Haji dan banyak yang pia. Maka Khal Utsman, ba'da al-Khusair Utsman tasawwaru alaihi al-bait Ketika mereka dalam mengepung rumah Utsman, mereka mengepung berhari-hari, maka mereka masuk dan membunuh Utsman di kafarnya. Wa wa wal musqaf Sedangkan di depan Sahab Al-Qur'an, plus sedang membaca Al-Qur'an. Tumpahkan darahnya Ilali Hasan al-Basri Dikatakan kepada Hasan al-Basri Akana fi manfatal utman Akadun minal muhajirina walansor Wahai Hasan al-Basri Karena Hasan al-Basri termasuk Hidup pada waktu itu Beliau orang Basra Tahu ada orang berangkat tahu Beliau kan ulama Basra kan Hasan al-Basri Kirim atau ansor. Kalau kamu ahlaj dan minta lim mereka adalah orang-orang rusak dari negeri Mesir. Walakin nurus ma arufa bahuh ketua-ketuanya, diantaranya Kinanah bin Bishr, Waruman al Yamani, Wasa'kon yulal al Jabala dan seorang yang diberi nama Jabala. Orang-orang menamanya Jabala. Wasaudan ibn Kumran dan Saudan bin Kumran waro cirun hilang kepil maut al-aswad min bani usudus wa qila ma'alibul asar annahoi haulaika min rusulid namreka adalah orang-orang yang yang membawa fitnah ini adapun yang langsung membunuh Utsman bin Affan adalah seorang Mesir namanya Jabalah Jabalah ini pembunuh Utsman semoga Allah memburukkannya ya wa an umra bin artaqalat ardum Tanah bekutulah Ustman Ilamaka. Saya keluar dari Amroh binti Artoh. Amroh binti Ar Artoh. Ya Amroh binti Artoh berkata pada waktu itu saya keluar bersama Aisyah pada tahun meninggalnya Ustman bin Affan ke Mekah pamarnur nabil madinah farainal mushafalladzi kutila wa wafiqi kemudian kami melewati madinah dan kami melihat mushaf yang mushaf itu dulu usman tidak terbunuh sedangkan mushaf itu ada di pangkuannya fakalat awwal qatratin qatrat fi dami ala awwali ayat dan darah yang tertumpah itu darahnya usman itu tertumpah pada ayat yang berbunyi fa in Bimit lima aman tumpi fakohi tadau. Pikirannya mereka beriman dengan keimanannya nya. Fain aman bimit lima aman tumpi jika melom mereka beriman seperti iman kalian fakohi tadau maka mereka mendapatkan petunjuk. Kaulah amroh fa mama tamin gumrojul sawia. Ini penting. Tidak ada satupun orang yang terlibat terhadap pembunuhan yang Ustman bin Affan matinya wajar tidak ada. Semuanya masih jelek. Termasuk dalam riwayat Allah Alam, kita belum meneliti sejauh mana kestohihannya. Termasuk yang dikatakan dalam riwayat terlibat terhadap pembunuhan Usman bin Affan adalah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar yang datang, penarik cenggotnya Usman bin Affan, Maka Usman melihat putra Abu Bakar. Sekiranya Bapakmu tahu apa yang kamu lakukan Jadi Bapakmu menangis Maka dia takut kementar. Dia meninggalkan Usman Sebelum meninggalkan dia mengatakan Kalaupun aku tidak membunuh Tapi orang yang tidak tahu Di belakangku akan membunuh Dan kamu tahu Muhammad bin Abi Bakar ini Meninggalnya bagaimana Muhammad bin Abi ini Dibunuh Amr bin As Karena Nanti zamannya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abi Bakar ini ...dijadikan oleh Ali menjadi gubernur Mesir. Padahal Mesir itu ada... ...Nambar bin Ash rakyat kecil. Semua orang Mesir tunduk kepada Ustaz bin Affan. Oh, Mesir zaman Juli, Mesir sudah Sudani Juli itu Mesir, Pak. Itu petanya kolonial saja itu. Petanya Islam sekarang ini peta kaum kolonial. Yang membagi menjadi... Mesir, Aljazair, Libya itu Perancis sama Itali. Yang membagi peta Indonesia sama Malaysia itu Inggris sama Belanda. Yang membagi petanya Malik apa Pakistan sama India, selain Inggris ini buatan pegacar semua. Ini. Dulu dah ada leh ya, Indonesia, Suriah, Mesir dah ada semuanya Islam dulu itu. Ya, semis, peninggalan kolonial. Ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu Mesir dikuasai oleh Amr bin As. Kemudian Ali bin Abi Talib mengutus Muhammad sampai di sana. Penduduk Mesir tidak ada yang senang sama Muhammad. Semua yang menggunakan Amr bin As. Disambut dengan perjanjik dibunuh sama bin Bakar, Hasidik, Amr bin As. Muhammad tidak bupakan. Anaknya Amr bin As. Peristiwa beliau dibunuh Amr bin As? Jelas. Tapi beliau apakah terlibat dalam apa tadi pembunuhannya Usman Basar maullahu alam? Ya itu perlu dilihat lagi. Tapi intinya kata para ulama. Ya, bahawa semua yang terlibat pemburau Utsman semuanya matinya dahina, matinya tidak wajar, matinya jelas semuanya. Dan nanti perhatikan, nanti setelah Utsman dibunuh itu, yang menjadikan, yang menggantikan siapa? Siapa? Ali. Nanti saya terangkan. Ketika Ali selesai dibunuh, yang gantikan Hasanan gitu kan? Setelah itu barulah. Setelah zaman selesainya Muhammad, muncullah raja-raja yang pengis, Yazid. Hajar bin Yusuf. Kata Hasan Al Bashri, kejahatan-kejahatan pemimpin sekarang ini bermula dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Darahnya Utsman itu beracun, maka Allah, maka Allah utus Hajar bin Yusuf untuk membasmi orang-orang Basra, orang-orang Irak. Nasingan enggak sampai ceritanya hadat bin Yusuf membantai habis. Atau bukan membantai ya. Mem memimpin dengan diktator dengan tangan besi kampang membunuh orang-orang ira. Kata Hasan Basri. Tidaklah ini terjadi kecuali karena pembunuhan Usman. Sekiranya pembunuhan Usman diri oleh Allah. Tidak mungkin Allah mengutus hadat bin Yusuf. Makanya nanti Allah utus hadat bin Yusuf untuk memimpin apa? Memimpin apa? Mana? Hajj bin Yusuf, pemimpin memimpin Iraq, itu hadiah yang Allah berikan kepada pemimpin Irak. Para dulu mereka memberontak kepada siapa? Ustman Alfa. Supaya yang dikatakan para ulama kataku Nuhu wala alaihum bagaimana dirimu? Ya itulah pemimpin. Mereka tidak itu sama Ustman. Minta pengganti dikasi sama Allah hajj bin Yusuf. Ya, makanya hati-hati. -hadi. Kemudian. An Muhammad bin Sirin kala pun tuatuf bil Ka'bah faidah firolin yang pulu Allahumma firli Allahumma firli wa ma'azulnu antarfiroli Muhammad bin Sirin seorang kabit, ya anaknya Sirin. Tahu Sirin tak? Sirin ini budak yang diajarkan kepada Rasulullah dari raja. Muqauqin Jadi Raja Muqauqin itu Raja Nasrani Diberi surat Nabi Dia baca, dia ngomong Aku tahu bahawa Nabi itu akan datang Tapi kami tidak mengira Itu dari bangsa Arab Sudah, akhirnya Rasul dikasih Apa namanya Sirin Terus dikasih Siapa lagi Duldul, -dul, Atau Dulldull Dulu-dulu itu kerjanya na, bibi hallnya na, bibi ya. Seingat saya, seingat saya, yang dia dia kan pada waktu itu Maria, Maria, Maria al, dia, Sirin, yang insaf Sirin ini, terus dulu-dulu. Nah, Sirin nanti punya anak namanya Muhammadin, Muhammadin, Sirin. Oke okay. Muhammad bin Sirin seorang tabi terkenal. Dia berkata, Kuntu atufu fubil kaabah. Ketika selesai pemburuannya Ustman itu, pada waktu itu aku ada di Ka'bah. Aku toaf. Tiba-tiba aku, ketika toaf itu mendengar doanya seseorang, orang itu berdoa, Allah makhfirli. Ya Allah ampuni aku, dan aku mengira aku tidak mengampuni kamu. Doa aku aneh seperti itu. Ya Allah ampunilah aku, tapi aku mengira aku tidak bakal mengampuni kamu. Ditanya sama Muhammad bin Sireh. Fatah aja seminggu aku kaget kok aja orang berdoa seperti itu. Ya Allah ampunilah aku. Tapi saya merasa engkau tidak taklalah mengampunnya. Kita tanya kenapa kamu kok berdoa seperti itu? Ya Abdullah, alamat kami itu akan yang paling terangkul. Wahai hamba Allah tidak pernah aku mendengar orang berdoa seperti doa. Apa yang terjadi? Quran berkata ini kun tu kotate itu Allah la Asfaan lah dahulu aku pernah berjanji. Sekiranya Allah memberikan kesempatan bagiku untuk memukul wajahnya Usman. Dan aku tidak hmm. berhasil-berhasil sampai terbunuhnya Usman. Ketika Usman terbunuh dan ditaruh di ranjangnya, ditutupi kain. Ketika orang-orang semuanya mendatangi, bertaziah, nyolati jenajahnya Usman. Maka aku masuk ke kamarnya Usman. Sudah maaf belum? Kemudian aku menunjukkan bahwa aku seakan akan mau mensolat jenazahnya. Ketika orang sudah sepi, tidak ada orang, maka aku buka wajannya dan aku tangpalai di wajahnya. Cepat, cepat, cepat. khalifah bayangkanlah. Wah wah, mainnya tuh Ketika aku pukuli wajahnya, ustaz tiba-tiba tangan gua apa? apa? Dia artikan itu? Terasa, kayak gini, tidak bisa digerakkan. Qala Ibnu Sirin ra'aitu wa ya bisatan ka anna udun. Setelah dia lihat tangannya, setelah benar tangannya enggak segera itu. Tunai. Kontan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk karomahnya Utsman. Ya, karena dia jadi dia itu kan habis ketemu Quraisy langsung, apa namanya? Kaku sampai akhirnya dia menyesal datang ke Ka'bah berdoa. Allahummafir ya Allah ampunilah dosa Tapi kaknya aku mampu dia ampun. Saking putus asa sampai doanya pun salah, ya. Karena dia putus asa dalam berdoa. Nah, ini besok akan saya jelaskan. Kafah putila Utsman, tuh naan yujabi anbu akabir dan shokata. Bagaimana Utsman terbunuh sedangkan karshokah pasuhal tidak membelainya. Mana Tolha? Mana Zubair? Mana Khalid bin Walid? Eh, kalau Walid tidak mampat ya. Mana yang lain? Kenapa kok sendirian? Mana Amr bin Yazir? Mana Amr bin As? Mana yang lain kok tidak ada yang membela? Kan nah, gitu ya permasalahannya. Nah, itu besok kita terangkan apa saja penyebab yang membela Utsman kok cuma bicara-bicara kecil tadi. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian agenda pertemuan. Ada pertanyaan? Semoga bermanfaat subhanallahu wa bihamdih ja'ala illaha illa anta astauzu bika min warahmatullahi wabarakatuh